Du lytter til P1. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Mikkel Mandberg. Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslod. Esben, jeg har øh, som tid sagt på Twitter, at øh, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med, så må man endelig skrive til mig. Det har det, jeg set, ja. Det gælder øh, stadigvæk, og det gælder alle. Ofte så er det folk, der spørger, de siger, de vil gerne lære at programmere, men de ved ikke lige, hvor de skal starte hen. Mm -hmm. øh, og det, det er sådan meget øh, udbredt, det her med, at man gerne vil programmere og kigge på det, som om det er noget magi, som om det er noget, kun nogle få udvalgte kan. Ja. Og man vil gerne derover i den lejr, at dem, der kan og selv kan være med til at skabe den digitale fremtid, og bygge apps, som man ønsker dem, øh, osv. Men, men det kan måske synes magisk på afstand. Og øh, så plejede jeg at sige, at alle kan lære at programmere. Det plejede at være min mantra. Selvfølgelig kan du lære det. Du skal jo bare lige kigge på det, og så er det faktisk ikke så svært. Hvis man, også når folk kigger på min skærm, og det ser lidt vildt ud med, med tekst i forskellige farver, og det er kode, og det ser fancy ud. Så hvis man faktisk bare lige læser det, og så kender et par få nøgleord, jamen, så kan man godt forstå, hvad er, der foregår. Øh, så det plejede jeg at sige. Det viste sig, der var ingen stort set... Der så, altså, derefter gik hen og lærte det. Så nu har jeg, jeg ændret min holdning. Øh, nu er den. Ingen kan lære at programmere. Det, det, det kan man simpelthen ikke. Det er min, det, det mine data viser. Jeg har overvis øh, øh, prøvet at pege folk den rigtig retning, men der er ikke nogen af dem, der ender med at lære at programmere. Så det kan man nok ikke. Ingen kan lære at programmere. Og det er selvfølgelig så nok det, der skal være vores udgangspunkt i dag. Vi får også øh, jævnligt mails med samme emne. Ikke? Kan I ikke lave et program om, og hvordan man kommer i gang med at programmere eller scripte? Eller ja, et eller andet. ja. Og det kan vi jo godt, men der er jo allerede altså, adskillige 100, hvis ikke tusinder, guides til at øh, komme i gang med programmering ude på nettet. Og selvfølgelig ja. er vores take jo, øh, håber vi, interessant. <laughs> men det er i hvert fald det, der er udgangspunktet, og så håber vi jo, at lytterne derude vil bevise, at vi tager fejl. Ja. Så derfor, så i projektet, der har vi en opgave, en udfordring, Tævoregi. til alle jer, der sidder derude. Hmm. Bevis, at man rent faktisk kan lære at programmere. Ja, det kan du nok ikke, men altså, hvis du vil bevise os, at Proof vi tager... Us wrong. Ja, lige præcis. <laughs> det kommer lidt senere i programmet. Det, vi skal nu, der er, at vi skal lige følge op på sidste uges program. Vi har en enkelt ting på vores rundown her. Hmm. Det var sådan, at der var en nyder der havde skrevet ind og havde problemer med en gammel computer, som stadig kørte Windows 7. Og det er jo sådan, at Microsoft opdaterer ikke Windows 7 længere, i hvert fald ikke officielt. Så derfor så skal man, hvis man være på den sikre side, få opdateret til Windows 10. Og der var mm. sådan nogle spørgsmål omkring, hvordan gør man det? Jeg havde fundet et link til en hjemmeside, hvor man kunne gå igennem og få opdateret, uden at skulle betale for det, altså via Microsoft og det hele, helt mm. officielt. Der er kommet et tip fra Carsten Jensen på e-mail omkring, at man også kan købe en billig licens på eBay, og det er så den type licens, der hedder en OEM-licens, som man ja. beregnet til at blive solgt sammen med en ny computer. Mm. Men nogle gange, så bliver de åbenbart solgt, går jeg ud fra computerne, uden den her licens, og så kan man købe en smadret billig licens i stedet Hvis du, du køber en ny computer, og du havde en i forvejen, som havde Windows, For så har du en i overskud, jo. Yes. Jeg har ikke haft tid til at undersøge sådan, hvor, hvor gråzone det her er, i forhold til, <laughs> må man eller, eller må man ikke. Jeg vil selvfølgelig prøve at få afklaring på det, men hvis du sidder derude og er totalt på, at det er okay jeg gøre eller det er i hvert fald ikke okay at gøre, så skriv lige ind til os kortsluttede.snepbag.dk eller på twitter med hashtagget kortsluttede. Og ellers så koster Windows 1000 kroner eller sådan noget for det, det spritnye Windows. Det er ret dyrt. Eller men, det ved jeg ikke, men ja. dyrt, det er mange penge i hvert fald. Jeg tænkte øh, jeg måtte betale lidt igen for alle de gange jeg har piratkopieret det som som ung. <laughs> ja. Eller mine venner har piratkopieret det som som ung. Godt. Så jeg købte det faktisk. Du sidst. købte det. Ja. Du lider City X teknologi program kortsluttede. Problemet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med kompagnør Michael Mandberg og gør det selvmand Esben Hartenberg. Og Windows, det er faktisk også det, vi skal snakke om nu, for lad mig lige se, om jeg ikke kan spille en melodi. Så er man bare klar til databehandling. <laughs> så, så kan man meget mærke, at nu skal jeg ind i Word. Det er noget jo en, selvfølgelig. Hvad er det for en lyd, det her? Det er opstartslyden til Windows 95. Nemlig. Og 95, det er 25 år siden. Det er jo vildt. I går, havde Windows 95, eller I går for 25 år siden blev Windows 95 lanceret ja. i en sindssyg øh, sådan storslået øh, kampagne. Og det er jo virkelig sjovt, når man, når man tænker på, at det er et styresystem. Ja. Og omvendt kan man sige, at det er jo lidt det samme. Apple gør et stort nummer ud af i dag. Windows øh, gør det måske ikke så meget, men dengang, der var det selvfølgelig ikke noget, man... man der bare kom automatisk som en opdatering til ens computer. Man skulle ud og investere i en CD-rom, og, ja. og så skulle man hjem og have den i sin computer og alt det der. Og det var faktisk sådan en ting, at, at du ved de her køtilbud, eller midnatslanceringer. Mm -hmm. der var Windows 75, sådan på forkant. Så det var sådan, at man kunne leje op og Ej. stå i kø ud, ud af, af centrene for at få fat i var en af de første, der fik fat i det her sprit nye styresystem. Det er jo det, vildt, fordi det er jo, det er jo, øhm, det jo en masse ting, som... Stadig stadigvæk er i Windows. Altså, det er jo stadigvæk sådan, det ser ud, stort set. Startmenuen ned i bunden, startknappen, hvad hedder det, vinduer med krydser i det hjørne, og ikke i det andet hjørne, og et ikon i det andet hjørne, og altså der er så meget af det, der, der stadig er, som det ser ud i dag. Ja, fuldstændig, og måske er det, er det fair nok, at det, at det blev lanceret med så stor fanfare, og måske er det egentlig ret fedt at fejre det nu her 25 år ja. efter, selvom man kan sige, at ja, var det ikke bare en, en blip på radaren? Altså vores computer derhjemme, den havde DOS og Windows 3.1, det, det forrige. Ja. Øh, men en af mine venner havde sådan en med Windows 95. Og jeg kan huske, vi startede det, og så var det bare nok i sig selv. Altså det var spændende nok. Så kunne man høre lydeffekterne og sådan noget. <løb> Brug en hel dag på at skifte baggrundsbilleder og sådan noget ting. Ja, lige præcis. Det der med temaer. Ja. Der var en række Rigtigt, forskellige ja. temaer, man kunne ændre i, man kunne også selv gå ind og indstillet, så man fik øh, de farver på de forskellige menuer mm. og alt sådan noget, som man gerne vil have. Det er flot, flot gepard, som var rundt, så vil jeg huske. <laughs> en flot gepard, det er yeah. meget uld. det ved faktisk, jeg... <laughs> Og så var der jo selvfølgelig spillene. Ja. Yeah. Og det er jo ikke Windows 95 spil som sådan, men bare sådan den æra der. Spillede mm. du PC i den? Ja, det I den tid? Det har været Red Alert, for eksempel. Så man, så man spiller mod hinanden, eller hvordan spillede du mod computeren? Det spillede jeg ikke mod nogen. Der var, jeg havde ikke rigtig internet, tror jeg, på det tidspunkt. Så, men det er jo sådan et strategispil, hvor man øh, har sin, man skal bygge sin base og træne sine soldater, og så gå ud og skyde nogle andres soldater, som jo ikke er soldater mere end at det, en, 10 12 pixels øh, i nogenlunde menneskeform, <laughs> der, der løber rundt, og så ja. bliver de røde alle sammen på et tidspunkt. Ja, der, er virkelig, der er virkelig sket et ryg med grafikken. <laughs> ja. Jeg spillede, I den her periode spillede jeg rigtig meget PC-computer sammen med min ven Mas mm. Og så foregik det sådan, at vi sad på, på hans værelse, og så havde han kørt med aviser i lang tid og havde sparet sammen til en, <laughs> en fed computer. Oh. Så det foregik på hans PC deroppe, og vi spillede også sådan nogle strategispil. Vi spillede noget, der hed Colonization. Sid Meier's Colonization, mm -hmm. som er sådan et... Ja, det handler om at kolonisere og men opdage. Ikke Nej, det hed Colonization. Nå, okay. der, det, det, der, civilization er jo sådan en serie, der kører stadig. Ja. Men uh, Colonization kom bare... Og var kolonisation tror jeg, det muligt, ja. der er kommet ny en. Og så var det ligesom sådan opdag den nye verden. Ja. Og så skulle man rundt og opdage. Og så spillede og, vi noget, der hed XCOM. Og koloni kolonisering Ja, det er egentlig ikke særlig sympatisk, <laughs> men det var det, det handlede om. Og det var strategien, det, det ligesom gik ud på. Og så spillede vi et spil, der hed XCOM Enemy Unknown, som var øh, i, i et, et anti-belejrings... Altså farlige rumvæsener fra det yderrum mm. lander øh, i vandet eller rundt omkring på, øh, på kloden. Og så skal man opsætte baser, så man skal for, forsvare kloden mod, mm. øh, mod de her øh, farlige aliens. Så det er ligesom sådan, det, det, det er meget sådan, jeg husker den der æra der med Windows 95, hvor man, man starter op og så skal man ind i de her, øh, ind i de her spil og starte ja. dem op og bare sidde og bruge ja, adskillige timer i træk på at sidde og nakke aliens. Hvis du gør det, at man kan faktisk købe de her spil i dag, du kan købe kom, så det køber din moderne PC. Okay. Eller Mac faktisk, sikkert også. Der findes ja. en hjemmeside, der hedder gog.com, som har ja. specialiseret sig i de her æ, gamle genudg genudgivelser af de her L gamle spil. Så hvis du sidder derhjemme og lige pludselig trænger til en smule XCOM, en smule, en smule den en bil, gamle XCOM, så kan du faktisk købe det i dag. Og det koster sikkert måske 20 kroner. Det vil i hvert fald være det værd. Så spørger spørgsmålet bare, hvornår jeg kan finde mas og finde en, ja. en hel weekend til at sidde og gå amok. Og bukke forældres luft. <laughs> Præcis. Hvis, øh, hvis vi skal nævne en ting omkring Windows 95, som sådan var definerende, så er det nok det her med, at det var den periode, hvor mange af os... Jeg gik i gymnasiet på det her tidspunkt, eller det i hvert fald i årene efter, øh, og der var det jo det her med internettet, som begyndte mm. at blive rigtig spændende for os, der synes det var spændende, ikke? Jo. Jo. Øh, og der er jo hele den her særlige historie med, hvordan... Øh, der, kom, der kom Windows 95, som hed Windows 95 Plus Pack, og den havde Internet Explorer indbygget. Og så havde den også en ret skidt forretningsmoral indbygget, fordi øh, den her Internet Explorer den brugte kode fra en anden browser, som Microsoft så havde licenseret i første omgang. Mm. Men da de så gjorde den gratis i gås fordi den blev en del af af den her Microsoft Windows 95 Plus-pak, mm -hmm. så tænkte de, at så behøver vi heller ikke at betale royalties. Oh, ja. Fordi så har de jo ikke opkrævet ja. noget for den der 10 øh, li er 0. licensering. Præcis. Det nul. <laughs> og øh, det fik så øh, Spike Lars Inc., som firmaet bag den her mosaic-browser, øh, til at anlægge sag, og Microsoft endte med at skulle betale en hel masse øh, no, okay. millioner dollar i øh, fremadrettet øh, royalties for, for, for koden, der de brugte. Så det er jo sådan set nok, men det stopper jo ikke der, fordi... Microsoft gjorde jo deres browser gratis, fordi de gjorde den til en del af Windows 95. Så sagde de, de at de kunne ikke nemt pille den ud igen, og det blev betød jo så, at konkurrenten, som er Netscape og Netscape Navigator, mm. øh, det blev dødstød til den. Og så skete der så det, at de, de, folk fra, fra Netscape og koden fra Netscape blev til det, vi kender som Firefox i dag, som jeg husker. Ja, det skiftede til Mozilla, hedder det så, ikke? Og så. Ja. Men det var også det, der senere hen blev til et, et monopol, øh, en monopolsag ved EU som de tabte også, Nemlig. det er med, at de har bygget Internet Explorer ind i øh, styresystemet, så man ikke kunne vælge andre som default. Ja, så det, det er konkurrence sige. for på den ja, måde. Ja, lige præcis. Og det er, jo, det er jo den type sager, ser vi jo stadig. Den det der er jo med faktisk Apple ja, App ja. og, og Google øh, fra tid til anden også. Ja, ja. Godt, vi, vi lader Windows 95 ligge, men måske skal vi ikke lægge det i graven. Måske skal vi se, hvordan man får den ultimative Windows 95-oplevelse i, ja. <laughs> i et kommende kortslut afsnit. I sidste uge, der havde jeg jo et tastaturprogram. Ja. Og i denne her uge, der står du med et sprit nyt tastatur foran dig. <laughs> ja, er det? det er rigtigt. Jeg var syg i sidste uge, men kan måske stadig høre lidt på min rustne stemme. Øh, men du øh, fik det bedste ud af det, og øh, strikket et øh, keyboardprogram sammen. Og jeg havde en gammel optagelse, hvor du også snakker om tastatur, så derfor tænkte jeg, det, det kan bruges. <laughs> en anden gang, så du behøver ikke finde båndet øh, begejstring omkring tastatur. Det kan sagtens mønstre på ny. Godt. <laughs> Men ja, jeg har jo det keyboard, jeg har haft det noget tid, der hedder Erkodok, som er sådan en split-keyboard. Så det vil sige, at i stedet for, når du sidder ved dit almindelige tastatur, så sidder du jo i sofaen med din laptop, og dine hænder sådan samlet på midten, og så skuldrene, du ved godt, op til ørerne, og så, så også fremad, og så krum i ryggen, og så sidder du som sådan en, en kugle af øh, øh, ergonomisk øh, dødsdom <går> i sofaen og anspændt ja. og taster med de små, fedtede fingre på din, øh, på din tastatur. Ikke Æh, Nej, der er jo en helt anden type. Meget mere økonomisk type <laughs> der har et keyboard, der deler sig i to på midten, ligesom. Hver side har en halvdel af de samlede antal keys. Og så kan du sidde ret op og ned med hænderne lige frem foran dig. Og ikke helt uvæsentligt ligne en anden, der styrer et rumskib eller noget lignende. Ja, prøv lige at beskrive, hvordan det ser ud her. <laughs> det ser lidt vildt ud. Jamen, det er to håndformede klodser, stort set. Så du har A, B, C, D osv. De almindelige sags, der sidder delt på midten, hver for sig. Og så har du sådan nogle ekstra... Dingenoter til tommelfingrene, og så har du indbygget nogle håndledesvile steder, wrist <laughs> rests som det hedder på engelsk, og således øh, kan man øh, imponere alle sine venner med at kunne finde ud af at bruge et keyboard, der ser meget vanvittigt ud Det hedder et moonlander, og det, øh, jeg er super glad for det. Man kan se, hvor glad du er, at yeah. dine din glæde strål, stråler ud af, ud af øjnene. Det er, vi, må, vi må finde ud af at lægge et billede på shownoterne yeah. på så man kan se, hvordan det ser ud. Det her, jeg fik at huske, første gang, jeg så de her øh, tastaturer, hvor det ikke var i, på, i en eller anden John Travolta actionfilm, øh, tænkte jeg sådan, åh, oh, findes det der virkelig? Yeah. Det er jo nok virkelig øh, også, yeah. ja, siden da. Der. Det er øh, det der, det begynder for alvor. En hobby kan begynde at tænde fuldstændig yeah. Ja, jamen jeg så det også på et billede på et tidspunkt, sagde, hold, det, det skal jeg opleve det der. <laughs> så øh, det, var, det var også, øh, hvad skal man sige, wow-effekten, der fik mig startet, men nu, nu, nu foretrækker jeg det faktisk, nu er det faktisk lækkert. Og det er jo sådan en ting, som øh, som så mange andre ting, at det kræver lidt en indsats i starten. Der gik lige 14 dage, hvor at jeg øh, havde ømme fingre hele tiden, og krampede og sådan noget, fordi de der, det muskel Hukommelsen i ens finger sidder jo fuldstændig fast. Altså, ja. Der er jo ingen af os, der har perfekt 10 finger Vi har jo alle sammen en eller anden bastard af, når man så den, den til lige præcis det ender jeg med. Det tager min venstre albu og rører altså, det Der er altid et eller andet øh, skørt ved det. Så man skal virkelig sig af, men, men, men hvad kan man sige? Det tvang mig til at lære det rigtige 10 system og nu tager jeg så også det med tilbage til mit øh, rigtige keyboard. Eller rigtig, mit forkerte keyboard. <laughs> Man siger, og det har du også sagt tidligere, Mikkel, at alle kan lære at programmere. Det er ja. sådan et populært mantra lige for tiden, og det er det, vi undersøger i programmet i dag. Fordi din oplevelse er, at det kan godt være, at man kan det, men det er i hvert fald ikke alle, der gør det. Nej, altså, hvad skal man sige? Alt øh, det er tilgængeligt gratis online. Alt, øh, man skal bare bruge en computer, man nok højst sandsynligt har i forvejen. Øh, der er ikke nogen programmer, man skal bruge, der helt specielt. ting er faktisk tilgængelig gratis, man går i gang i morgen, men det gør man ikke. Man kan ikke gå i gang i morgen. Åbenbart. åbenbart. Det viser mine data, for jeg har, mange har sagt, de vil lære det. Jeg har sagt, det, du går bare i gang, og der er ikke sket noget mere. Så der er åbenbart det er noget andet, der ligger i vejen. Og lidt senere, så præsenterer du et særligt projekt, som ligesom giver udfordring ud til alle jer, der sidder og lytter og siger, bevis, at alle kan lære at programmere, eller i hvert fald, at i skal jo ikke tage ansvar for hinanden, men tage ansvar for jer egen, hvis I sidder og har, tæt, har, har tænkt, jeg kunne godt tænke mig at, at lære at programmere, jeg vil mm. bare gerne i gang. Men der er jo ingen regel uden en undtagelse, og det faktisk lykkedes os at finde her i DR en, der har lært at programmere. Det er Jakob Packardt. Hej Jakob. Hej. Du er lige startet som frontend-udvikler her i dr og en front udvikler er sådan en, der arbejder med... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke ud i noget. <laughs> men at forvandle øh, kode til det, vi ser på hjemmesiden, altså, øh, og, og at hjemmesiden fungerer, som, som vi forventer. Er det sådan nogenlunde? Ja, lige præcis. Man kan sige, alle de ting, som øh, man kan se, som man kan interagere med, og øh, alt det sådan, visuelle ved en, øh, en hjemmeside, kan man godt se. Og du har ikke altid programmeret... Hvordan kom du i gang, fordi ja, det er, og er Mikkel involveret? Ja, <laughs> <laughs> uh, yeah, det kan man godt sige. Jeg har, uh, jeg har en baggrund i statskundskab og, uh, og politik, så det er sådan en meget uh, lang vej fra det, og så hele vejen over til at kode. Men, men jeg synes altid, at jeg har, uh, har haft sådan en nysgerrighed på det, og uh, på gerne vil lave ting til, til internettet, så det har været præget af sådan en... Uh, en nysgerrighed og ivrighed og sådan noget, hvor jeg har sådan dimset en lille smule med det i, øh, i pæferien og i, i fritiden. Og været i berøring med det på, øh, på de forskellige øh, jobs, jeg har haft. Men uden at det sådan har været øh, det, jeg primært har beskæftiget mig med. Det skal jo siges. Vi, vi kender hinanden i forvejen, Jacob. Fordi vi sådan begge to har nogenlunde samme alder, så vi det huske. Og var øh, også begge to nogenlunde tidligt på Twitter. Ja. Øh, og så kender man bare hinanden, der er sådan en gruppe af mennesker, som var, var lidt de første der, så det, det, det er sådan set nok til at have et, et forhold til hinanden. Og helt tilbage i 2009, der lavede vi faktisk et projekt sammen, du og jeg, øh, som øh, vi kaldte Metaformaskinen, ja. som jo øh, går ud på, at øh, det var en hjemmeside, man trykkede på en knap, og så satte den ligesom, to dele øh, sammen af en sætning. Så du skrev... Æ, al indholdet, kan man sige den, En masse første halvdel af sætningen Og så en masse anden halvdel af sætningen ja. Og så øh, lavede maskinen så en, en blanding Æ, jeg, Den lever stadig øh, Jeg har sat den op til i dag faktisk Så nu kan vi få et eksempel Jeg trykker på blandingsknappen Og så siger den Det værste du kan forestille dig Er som landet for længe siden Ej, det er en god ja, metafor Der er et eller andet om der Lad os lige få en til. Der, vi får en til God journalistik er til salg Og det viser sig jo så <laughs> altså det, var, jeg tog, det er jo i 2009. Vi er jo bare fremme i skoene vi der. Vi har været meget tidligt med den der AI, som de selv snakker om nu. Jeg med. tror, vi havde en eller anden dialog om sådan, hvad hvis man skal holde en festtale, og bare har brug for en rigtig dårlig metafor, man kan oh, flætte ind. Noget. Jeg tror, det var sådan noget. Og så sagde du, jeg kan bygge det, og så sagde jeg, jeg, jeg kan ikke en skid, men jeg kan skrive tekster. <laughs> og så sendte jeg en eller anden tekstfil, og så var det ligesom det. Så tryllede du, og en dag efter, så sendte du mig et link. Nu, ja. jeg, jeg tror, det havde noget at være en app. Ja, jeg lavede faktisk en, da jeg skulle lære at lave iOS-apps, så lavede det også som en iOS-app, ja, Æ, med de samme data. Så ø, tusind tak, jeg håber, fordi du ø, gav mig noget indhold til mine, ø, mine, mine, mine egenskaber, som jeg bare ventede på kunne brænde af. Æ, men ø, jeg tænker selvfølgelig, at det her det er det, der har stået frøet i din ø, ø, ambition om til sidst at blive programmerer. Det spirede simpelthen derfra. Ej, det, det, var, det var på en eller anden måde medvirkende, fordi jeg synes, jeg var sådan i næsegrus beundring af at se en, der, der kunne tage nogle idéer og så rent faktisk føre dem ud i livet. Fordi det har nogle gange været der, hvor jeg synes, jeg har kommet til kort. Det er, det er jo let at få nogle gode idéer og sige, hvorfor gør vi ikke det her? Eller hvorfor er der aldrig nogen, der har lavet en tjeneste, hvor man kan gøre og sådan og sådan? Og så efter et stykke tid, så begynder pilen jo lidt at pege tilbage på en selv. Og jeg, jeg følte ikke, at jeg kunne, noget, jeg kunne tegne nogle ting eller skrive nogle dokumenter, men det, det blev aldrig til mere end en, en PowerPoint, vel? Øh, og så øh, efterhånden, jeg tror, det var her meget på Twitter sådan i, i 2007-2008-2009 stykker, hvor sådan noget Web 2.0 og Sociale Medier mm. var en kæmpe bølge, og nu kunne man begynde at kombinere et øh, RSS-feed med et YouTube-link, eller et Google Maps-kort, eller der var ligesom sådan en bølge af, at man kunne tage forskellige tjenester, og så putte dem ned i en blender, og så kom der noget andet ud. Jeg kunne bare ikke rigtig finde ud af at gøre <laughs> det. Æ, så det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og så har jeg jo også, øh, altså, kvæ... Øh, alt det her øh, politik, halløj, hvor jeg sad meget med øh, meningsmålinger og statistik, der findes jo øh, kæmpe kodesprog, dedikeret bare til det. Mm. Øh, R og øh, Stata og Python og den slags. Og så kom jeg jo sådan lidt i berøring med det, men, men det kom aldrig rigtig øh, videre. Så det var sådan en underlig øh, rute fra, fra det, og fra sådan noget, hvad der jo nu er sådan rimelig hyped og hedder øh, data science, øh, og så kombineret med det her sådan web, halvøj, over i at der er et eller her, det vil jeg altså gerne øh, kunne noget mere af. Og yeah. efterhånden i, i mit arbejde blev jeg også sådan præsenteret mere og mere for sådan noget, nu skal vi lave en ny hjemmeside. Okay, men hvordan gør man egentlig det? <laughs> det har <er> der <laughs> garanteret rigtig mange, der gør. <laughs> ja. Hvordan, øh, hvordan gjorde du så, Jakob? Fordi det, det er lidt specielt ved dig, også. Der er, der er mange af dem, der lærer programmering, som gør det i formiddels med deres skole, øh, hvor de ligesom starter der, eller så er der mange, der gør det i deres ungdom, hvor de har al den fritid, de overhovedet kunne bruge. Øh, øh, så, øh, men det er lidt specielt ved dig, at, at du har jo været voksen, stort set, <laughs> og, øh, og haft et, et fuldtidsjob, stort set, og, øh, og alting. Og så alligevel ved siden af har du så tilegnet dig den her egenskab. Hvordan har du gjort jeg har fulgt kurser på, på nettet, og så er jeg blevet ved. Og, og det sidste tror jeg egentlig er, er det vigtigste, fordi det, det tager bare enormt lang tid, og det udvikler sig hele tiden, øh, hvad man skal kunne. Men jeg har, jeg har prøvet at sige til mig selv, øh, tre gange om ugen skal jeg øh, bruge sådan en halv time, hvor jeg bare sidder og koder. Og det er lige meget, hvad det er, og det er lige meget, om det er øh, sådan en, en tutorial, eller om det er et hobbyprojekt, eller om det er nogle af de her sider, som sådan noget Code Academy og øh, forskellige andre, altså sådan nogle tjenester, hvor man øh, gratis kan, kan lære det basale inden for programmering. Men så man bare sige til mig selv, jeg, jeg er nødt til at blive ved og øh, at holde det sådan lidt varmt. Øh, og det, det det tager jo noget tid, så derfor så er man nødt til at, at bruge nogle ekstra aftener eller nogle øh, ekstra weekender. Nogle gange så har jeg siddet med laptopen i skødet, mens øh, min kæreste og jeg har set en eller anden serie, og så kan man sagtens lige øh, følge det med det ene øje, og så prøve at sådan... Nå, okay, hvordan er det nu lige, øh, det her virker i, i JavaScript mm. øh, ved siden af? Andre gange har det været sådan, Når man nu tager jeg lige sådan to timer en søndag og prøver sådan at lave et nyt projekt, eller sådan noget. Og det, ja, det, det er måden at, at gøre det på, synes jeg. Der er ikke rigtig nogen quick fixes. Måske der er nogen, der kommer igennem sådan en 6 ugers øh, bootcamp, <laughs> og så øh, føler, de kan det hele. Men jeg tror, der er rigtig meget sådan øh, vedholdenhed og lidt, øh, lidt stedighed, men selvfølgelig også sådan en passioneret nysgerrighed over det. Mm -hmm. man, man er simpelthen nødt til at øve sig, du? <laughs> <laughs> Ja, okay, ja okay. Altså, det, det har rigtig meget været, været min. Jeg er jo også jeg er kommet sent ind i, i gamet og begyndte rigtigt at programmere, da jeg gik på universitetet ikke? og var langt op i, i 20'erne og har det på samme måde som dig, tror jeg Jacob, med at det har altid fascineret mig enormt meget men det har også ligesom været tror jeg så mange af dem, der vi snakker med, eller der skriver ind også har det, at det er sådan en lukket verden det er på en eller anden måde noget, det er på en eller anden måde noget ja, du sagde magi tidligere, Mikkel, mm. men det er noget som er sådan en oh, tænk hvis man kunne det og så det, virker det bare helt, helt uopnåeligt men det der med at være villig til at banke hovedet ind i væggen 800 gange, før man får et eller andet lille blip på skærmen. Det har altså virkelig været, det har været nøglen for mig også til at komme et lille skridt videre, og jeg er jo på ingen måde, jeg plejer at sige, at Danmarks ældste script kitty. Jeg, jeg, jeg er på ingen måde god til det her, men, men jeg kan alligevel få noget til at lykkes og, og, og kan jo også forklare, hvad det er, så er jeg trods alt ved. Ikke? Så, så jeg tror også, at en, en del af nøglen for mig lå også i det der med, lav være at give op. uanset hvor irriteret du bliver på det, <laughs> så bare ikke hvad, hvad gør man, når man støder på en fejl, Jacob? Man sidder der helt alene, i eller kæresten ser noget i fjernsynet, men hun kan måske ikke give dig så meget Men medmindre man er så heldig. Øh, når man sidder der helt alene og, og så støder på en fejl, for det gør man jo hele tiden, når man programmerer. Det er jo stort set øh, 80% af det, man laver, det er at møde en fejl, og så finde ud af, hvad man så gør. Ja, det, det overraskede øh, faktisk også mig lidt i starten. Jeg troede, at sådan, hvis bare man læste javascript bogen så ville de her fejl jo aldrig øh, opstå. Så vil man bare skrive det korrekt første gang, og så vil øh, tingene virke. Men øh, en stor del af det at være udvikler, det er at kunne udholde store mængder frustration af gangen <laughs> i længere tid. <laughs> det, det er ligesom meget kommet frem til. Og så er det at være hurtigt til at google. Jeg er, jeg er rigtig god til at formulere øh, præcis, hvad, hvad der skal stå i Google-søgefeltet for at ja. finde frem til øh, den type problem, som andre så har løst. Det er fuldstændig rigtigt, som du siger, det med at kunne google det rigtigt. Det er, det er jo både en egenskab sådan et, til et generelt virke nu om dagen, altså at kunne opstyre information, men specielt også i forbindelse med programmering. Sådan en, en meta-egenskab øh, at have, at kunne finde ud af at finde svarene mm. Men, men der ligger vel alligevel noget i at kende de grundlæggende sådan, altså grundprincipperne i programmering og, og få det internaliseret. Ikke? Fordi vi, vi har snakket om, at der er mange forskellige sprog og mange forskellige tilgange, og de har hver, der er sådan en syntags. Men meget af det, de gør, er ens. Ikke? Altså, så, så, så, så der er nogle af de der grundprincipper. Hvordan, hvordan får man hånd om dem? Jeg vil sige, hvis man starter med et, øh, et Godt relativt simpelt, øh, hvad skal man sige, general purpose sprog, så kommer man rigtig langt, fordi det er der, man lærer de her øh, forskellige principper. Hvad vil det og, sige? Og hvad er, general, undskyld hvad er sådan et general purpose sprog? Øh, det kunne være sådan noget som øh, Python eller øh, Ruby. Øh, Python er is, især populært inden for øh, data science nu her, øh, bliver også brugt til at lave forskellige programmer, og kan også bruges til, til webapplikationer. Ruby var, var meget populært øh, for noget tid siden, jeg ved, Mikkel er vi stadig utrolig glad for det. Ja, det vi var er også mange steder. <laughs> We are dozens. <laughs> uh, vi er, det var faktisk også det første sprog, jeg prøvede at lære, men det, det klikkede ligesom bare ikke for mig. Men det, jeg så fandt i stedet, var JavaScript, som man kan sige er internettets general purpose sprog. Altså, du, uh, det er det sprog, man bruger til at gøre en hjemmeside interaktiv, kan man sige. Mm -hmm. Og det, der ligger i, uh, i de her generelle termer, er sådan noget som... Hvad vil det sige, at noget er en variabel, eller hvad vil det sige, at man kører noget igennem en funktion, eller at man skriver et loop? Og mange af de her ting er fuldstændig grundlæggende for den måde, man tænker på, når man er programmør og når man skal få et program til at udføre et eller andet effektivt. Ja, for man skal have oversat. Altså, man har som regel noget input og et, resultat, et ønsket resultat, ikke? Og så skal man jo have det oversat til en række trin. Altså, hvordan når jeg fra A til B? Og det er også noget at sige, at A, okay, det ser sådan noget. ud, så skal jeg først til omdannet alle kommaer til punktummer, og så finder man ud af, hvordan man gør det. Og så skal jeg have, okay, så skal jeg have fundet den største værdi inden for det her, og så finder man ud af, hvordan man gør det. Så det, det er rigtigt, at, at det er ligesom en, den tankegang, man skal ind i som programmerer. At, at kunne skabe de her, eller opdage de her trin fra ja. A til B. Og hvordan, hvordan kom du ind i den tankegang, Jacob? Altså, hvordan, hvordan gik det op for dig, den her helt sådan grundlæggende forståelse? Var det ved at, at læse om det, eller ved at gøre det, eller hvad gjorde det? Jeg vil sige, at det, det er en blanding. Altså, jeg synes, der er jo, der er jo meget, der overlapper med Generelt problemløsning. Uh, vi skal bygge et hus, uh, så skal vi måske lave fundamentet, før vi lægger taget. Altså, der er det at kigge på et problem, og bryde det ned i nogle delmængder, og så tage dem step by step, kigge på, hvordan fungerer de her ting så nu, og så bygge videre derfra. Uh, så der er ret meget, meget planlægningsarbejde i, uh, i det at være udvikler. Der er også der er nogen, der undrer sig lidt over, at uh, det der billede man har af en hacker fra en tv-serie eller en Hollywoodfilm, hvor de bare sådan sidder og går fuldstændig amok på et tastatur og bare skriver linjer og linjer efter kode, at det ikke er sådan, det ser ud i virkeligheden. Mm. Rigtig meget er at sidde og glo ind i skærmen og nogle gange bare sidde med hovedet i hænderne og sige, hvad er det egentlig, der foregår her? Eller sidder og ud i luften, og det er, jo, det er jo faktisk der meget arbejdet foregår hvor man sidder og prøver at bryde de her øh, problemer ned i, i delmængder, og strukturere, hvordan er det egentlig, at jeg skal gå øh, til det her. Der er en rigtig fed programmer, der hedder Rich Higgy, der blandt andet har skrevet øh, sproget Closure. Han har det, han kalder hængekøj-drevet programmering. <laughs> som handler om, at jamen, rigtig meget arbejde, det er altså bare at lægge sig ned og tænke over, hvordan man vil strukturere det her system, man er ved at bygge. Det, det kan jeg godt se mig ind i. Og hvornår, øh, hvornår vidste du, at du havde lært at programmere? Ja, nu må vi komme til, øh, til kernen. Altså, hvornår kan man programmere? Jamen det, er, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi jeg tror, der er, mange, øh, der er mange nuancer i det. Og i virkeligheden, så vil jeg næsten skrue øh, tiden ret langt tilbage og sige, at havde et HTML-dokument, altså et fuldstændig basalt dokument, liggende på internettet og... Det lignede noget, som var godt og utrolig grim hjemmeside, men en hjemmeside. Men der følte jeg jo, at jamen, det er jo også er Og der, der, har, der er lidt en tendens til sådan noget uh, gatekeeping i uh, programmermiljøet. Altså, man skal kunne alt, før man synes, at man kan noget. Mm. Uh, og det vil jeg bare gerne... Uh, argumentere imod, og, og sige, at øh, man behøver ikke at kunne så meget, før man godt må sige, at man kan kode. Det er ikke det samme som, at man så har en fuldtidsbeskæftigelse inden for det, men, men jeg vil sige, der hvor jeg begyndte at kunne skrive nogle linjer øh, i Javascript, og øh, det var mig selv, der havde skrevet dem, og de outputtede et eller andet øh, i min øh, kommandolinje, godt nok, men, men stadigvæk, der foregik et eller andet der, hvor det var sådan God, det er jo faktisk et program, der gør det, jeg gerne vil have det til, øh, som man nået så langt. Ja, det, der, man skal ikke lade sig skræmme. Altså, øh, hvis man vil vide alt, før man går i gang, så kommer man aldrig i gang. Fordi der, der, du kan blive ved med at læse og læse og læse. Mm. Og læse, og læse. Æ, så øh, det mange øh, foreslår, og det jeg også vil foreslå, det er, at du starter faktisk med et projekt. Og det, øh, det behøver ikke at være øh, en helt genial øh, Unikum er en idé, som ingen har fundet på før Det kan lige så godt være, at det er en idé Der er lavet 100.000 gange før At du laver en, en to-do-app, og så er det bare det, du skal Men det, at du har et projekt, det er, at du har Et naturligt næste skridt okay, Men hvad skal jeg lære næst? Mm -hmm. Så du ikke behøver at lære det hele Du behøver bare at lære, hvad det næste, du skal lære og så det handler egentlig mere om, om man kan omsætte en idé eller et projekt til et program eller en hjemmeside eller hvad det nu måtte være, end det handler om, om man, hvor meget man forstår og, og hvor mange linjer kode man ellers kan skrive. Er det, er det rigtigt forstået? Hvis vi tager den helt tilbage til, hvad I startede med at snakke om, at I havde samarbejdet om den her metaformaskine, hvor øh, Jakob du lavede indholdet og Mikkel, du lavede koden. Så kan man sige, dengang der kunne du ikke programmere For du kunne ikke omsætte ideen til metaformaskinen til, til en app men, men da du lærte så at lave en, en hjemmeside der, der, var det noget, der var du ligesom transitioneret, af det sådan? Ja, det kan man godt sige Fordi det, jeg synes, det, det handler om at have et eller andet problem for sig selv Måske, man, man gerne vil løse og jeg, jeg er kæmpe fan af, at man laver dumme projekter. Øh, Gærne lidt fjollede ting. Det behøver ikke at være den næste Uber eller den næste Facebook, men et eller andet, der bare løser et øh, mikroskopisk lille behov øh, for sig selv. Jeg kan jo nogle gange godt lide at tage i svømmehallen, men i København, der er de ret fyldte, så fandt jeg ud af, at øh, Frankrigsgade Svømmehal, min lokale Svømmehal, har sådan et så mange af i besænget lige nu. På deres hjemmeside. Men det kan jeg jo ikke bruge til at finde ud af, hvor mange der er i bassinet om en time, eller på onsdag, når jeg skal bruge det. Så jeg gik jeg lave et script, der øh, kunne gå ind og tage bare det tal, og så skrive det ned i en database øh, en gang i timen, fordi så kan jeg få sådan en flot graf over det. Hmm. Det er utroligt dumt og et meget lille behov, men jeg synes, det var det har jeg brugt rigtig mange timer på øh, at bruge sådan et værktøj, som Google har lavet, der hedder Puppeteer, til at lave sådan noget web scraping. Det var meget sjovt. Der er altså også en særlig tilfredsstillelse <laughs> i at få øh, hvad hedder, sådan noget, stillet sin egen klø <laughs> Præcis. Øh, inden vi slipper dig helt, Jacob Parker, har du et tip øh, eller to øh, lynhurtigt til dem, der gerne vil lære at programmere? Dem, der har skrevet ind øh, enten her til programmet, eller som øh, hvad hedder det, har skrevet til Mikkel, når han, når han tilbyder sin hjælp? Jamen, jeg synes, de her øh, gratis services, der, der ligger, øh, dem har jeg selv været rigtig glad for. Øh, Code Academy, og øh, jeg har en app, der hedder Mimo, øh, så man kan lave det sådan lidt mere på farten, eller hvis man sidder i bussen eller et eller andet. Og det er basal syntaks, altså sådan, hvordan skriver man tingene, man lærer. Men det synes jeg er en øh, kæmpe gevinst i forhold til bare at, at kunne læse et eller andet og decifrere, hvad er det egentlig der står i, øh, i sådan en øh, kodefil. Øhm, og så øh, at stole på sig selv Og at man nok skal lære det Fordi der ikke, jeg, vil, jeg vil ikke sige at der er nogen der ikke kan lære At programmere Men, men det kræver vedholdenhed og, og det kræver at man bygger et eller andet der er sjovt For jeg synes noget af det fedeste det er Når man så har lavet et eller andet øh, Så efter sådan en, øh, en mange timer at sidde øh, Foran laptopen Så kan jeg kunne vise det frem til nogen og sige sådan, Her jeg har lavet en dæms og så siger folk sådan, det, det var den lille dem. men <laughs> ja, det er, men det er min dæms. Og det er, det er rigtig godt netop at have de her små, fjollede, afgrænsede projekter, øh, som man kan gøre nogenlunde færdig, øh, og så øh, kunne bygge ovenpå dem derfra. Det er givet videre, og vi lægger selvfølgelig links ud til, til de services, du nævner på kortsluttet.dk. Tak fordi du var med i programmet, Jakob pakket og tillykke med dit nye job. Tusind tak. Mens du har lyttet til den lille jingle, har vi fået Mark Holler i studiet, fordi nu er det nemlig tid til, at vi skal transitionere en lille smule og mm -hmm. snakke mere sådan overordnet omkring det her med at lære og programmere. Vi hørte Jakob Packerts historie om, hvordan han gjorde sådan noget helt specifikt. Men Mark Holler, du er uddannet folkeskolelærer, og du arbejder som pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Professionshøjskolen UCN. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Mm. Hva, kan du lige sådan helt kort sige, hvad, hvad gør du? Jeg sidder og arbejder med både børn, men også med, med voksne, og, og prøver at arbejde med, med det felt, det her, der hedder teknologiforståelse, hvor en af, af områderne også er programmering. Jeg sidder rigtig meget med robotter og mikrocomputer og alt muligt, der kan bruges i en undervisningskontekst. Mm -hmm. Og der sidder og arbejder med at prøve at gøre det i øjenhøjde til, til både lærere, men også øh, i høj grad elever. Og du er med til at udvikle DR's, det her ultrapid-forløb, som er et stort forløb. Det er selvfølgelig derfor, jeg har mødt dig. Ja, lige præcis. Jeg har, jeg har siddet og nørdet med et automatisk drivhus, som jeg har lasercuttet og programmeret diverse minikomputer til at, at kunne styre det, det drivhus. Mm. Det lyder som øh, om dine hobby er blevet til dit job. Ja, men det tror jeg godt, at vi kan sige. Ja. <laughs> der er nogen af os, der har det sådan. Ja, er så heldig, ja. <laughs> vi er rimelig privilegerede. Vi skal snakke lidt om det her med, hvordan det er at lære. Altså, fordi din, din udfordring må vel være at konkretisere det her mantra med, at alle kan lære at programmere. Ja. Hvordan, lad os tage i første omgang de voksne, så, og så prøve at snakke om, om børnene bagefter. Hvad, hvordan, hvordan gør man det? Altså, hvordan får du puttet programmeringsvidenskab ind i voksne mennesker? Men altså, så starter du ved den svære målgruppe, <laughs> som er de voksne. Mm -hmm. Fordi at de, jo, de er tit lidt mere forskrækket. Og, og, og det her trial-and-error-princip med at prøve af mm. og, og lave fejl og, og lære fejlene, det er de faktisk meget svære med. Og det er der både forskning, der viser, når vi, når vi arbejder med nyfag i folkeskolen, hvordan er det, at lærerne tager imod de her teknologier og, og det arbejde med programmering. Men, men det handler i høj grad om at reducere kompleksiteten, og, og nogle gange gør det fuldstændig simpelt. Koble det op på nogle metaforer, de forstår, og så, øh, og så sorterer alt væk som de ikke skal bruge. Ja. Så de ligesom øh, hopper på toget, øh, og kan se, okay, det, det kan vi faktisk godt, det her. Fordi der er sådan en hårdfin balance, fordi at, hvis de så prøver at arbejde med det her programmering, det er typisk blokprogrammering, vi arbejder med, når, mm. når lærerne de starter med at programmere. Hvad vil det sige? Det er sådan et visuelt... Det er et ja. programmeringssprog, øh, kan man sige. Der bygger på nogle andre sprog, men, men sådan et, et, øh, et sprog, hvor man trækker nogle blokke ind, meget visuelt. Mm. Først og, skal du gøre det her, yeah. så, trækker man, så skal du gå fremad blokken, og så skal du Lige præcis dreje rundt ja hvis man sådan øh, hvad hedder simplificerer det hele, William, så kan man klippe det ud og sidde med det foran sig oh, og lege ja, ja. til, at man sidder med, med, med et program. Og når de så kigger inde bag ved hvad der ligger af, af kode i det sprog, det nu er, så bliver det jo selvfølgelig forskrækket. Men der skal vi heller ikke hen i første omgang med det mm -hmm. med. De, med med underviserne, de er voksne, Vi snakkede øh, med, med Jakob om det her med de programmeringsmæssige grundprincipper. Ja. Det, det er også det, du, som jeg der formidler her. Ja. Altså det, det med at have et loop eller en funktion, eller nogle af de andre ting, som er i spil, når man programmerer. Lige præcis. Og det er jo altid interessant, når der er nogen, der, der starter med at lære at programmere som underviser, Fordi det er, jo lidt, det er jo lidt en anden målgruppe. Fordi her har vi nogen, der lige om lidt skal ind og stå for nogle elever og arbejde med det. Mm. Så der er sådan lidt, lidt mere, en, der, der er mere action i forhold til deres tidlige. Deres, <laughs> Tidsplaning. Mm -hmm. Og det udfordrer jo lidt ved, at jeg skal være ekstra god til at hive det helt ned på jorden og sige, du starter her. Men også prøve at give dem en forståelse af, at der er altså ikke nogen, der har facit. Vi kan ikke sætte to streger under. Mm. Der findes mange forskellige måder at programmere på. Mm. Og, og, og det handler om at, øh, at facilitere nogle ting for eleverne. Og i høj grad også prøve nogle ting, af. Ja. Og jeg tror måske i, i høj grad, at, man siger, at alle kan lære at programmere. Ja, hvis man har det rigtige mindset. Altså hvis man forstår mindsetet, også? Altså der er noget der, der, der man faktisk skal arbejde med. Hvad er, det for, hvad er det for nogle tanker, man så skal have i baghovedet? Jamen, altså, blandt andet så, så arbejder vi med en generation, med, med voksne mennesker, som er vant til, at, at, at det skal gerne virke. Nogle er også bange for at lave for mange fejl. Ja. Hvorimod er det, at, at børnene. Sådan nu hørte jeg, at det er jo også meget op med digital digitale indfødte. Altså, de er forbrugere af teknologi. De har måske ikke forståelsen for, hvad der ligger bag, men de er ikke bange for at, at prøve noget af. Mm. Og det er, det er der mange voksne der. Og der er også mange voksne, der, der, jamen der bliver udfordret af små tekniske udfordringer, hvor at børnene de på mange måder bare skøjer igennem det. <laughs> og derfor kan man faktisk sige, at der sidder jeg i et interessant spændingsfelt. Fordi det møde, jeg står i, i en klasse, når jeg så har haft nogle lærere ude og undervist mig, hvordan man bruger en mikrocomputer eller programmerer, når de så møder eleverne, så vil de møde, at eleverne faktisk måske er dygtigere end dem. Mm. Og det er interessant, fordi der er nogle elever, der virkelig vokser i det, som også kan være motivationen for at komme videre med det her felt her, men også nogle lærere, der finder ud af, okay, jamen der er måske ikke et svar. Det er ikke fysik-kemi, hvor der er nogle mm. forskellige ting, vi skal vide, eller musik, hvor der er en, en måde at spille musik på og forstå øh, tonerne på. Der, der er flere måder at arbejde med det her, og det tror jeg faktisk, det er noget af det vigtigste, at man, øh, at man skal arbejde med, med, med de voksne i hvert fald. Mm. Og så skal de have lov til at prøve det af, få nogle erfaringer med det, ikke? Hvad gør du for at trænge igennem altså sådan en helt øh, lifehack-niveau? Ja. Altså, du, du siger, at der, der er en kæmpe frygt for at fejle, hos nogen i hvert fald, mm -hmm. og den her forståelse er, er ikke noget, der kommer øh, naturligt, måske simpelthen fordi, de ikke har de ikke er vokset op med, mm -hmm. med teknologi på samme måde som dem, der er børn i dag. Mm -hmm. altså, hvad gør du? Er det, gentager du dig selv nok gange til, det til sidst øh, der, der findes jo heldigvis sådan nogle læringsprincipper, som øh, der er blevet skrevet en masse forskning og, og lavet en masse forskning på, hvordan at man arbejder med programmering. Og, og det er klart, dem tager jeg udgangspunkt i. Så der er nogle, nogle læringsprincipper, der siger, at man kan for eksempel arbejde med programmer, der virker i forvejen. Mm. Altså simpelthen mm. gå ind og se på et program, der virker i forvejen. Kan du gå ind og modificere det her program? Kan du gå ind og lave om i, øh, om i nogle af, af koderne og lave det til et andet program? Det er et meget, meget enkelt princip, som mange de, de hopper på. og De behøver ikke forstå. Alt, hvad der i koden, men man kan, man kan, man kan highlighte i nogle områder. I skal gå ind der og der og der, eller sige, okay, det er Angry Birds-spil, det er godt nok vildt svært at få mange point, ikke? Kan I ikke lige gå ind og, og programmere det og lave om i det? Mm. Og så siger man jo til børnene, ikke? Gå lige ind og hack det, ikke? Så er de på, ikke? <laughs> Æ, Og så går de ind og hacker det, og så får de tusind point, hver gang de kommer igennem og sådan noget, ikke? Mm. Og det er sådan nogle små, små greb, der, der kan bruges. Søvdokodning bruger rigtig meget. Som er... Jamen men er jo en, en teknik, man bruger, hvor man øh, rent analog skriver koden og siger, hvad er det koden, den skal kunne? Altså, mm. hvad, hvad, hvad, hvad arbejder vi med? Så altså sætninger, hvor der står ja. først, så tager jeg sådan ja, og sådan? lige præcis på menneskesprog. Ja. Og så skal det jo så først derefter over, men, men, men vi kan i mange tilfælde starte der. Så har altså sådan en startøvelse, og det er typisk, hvis vi, skal, hvis vi skal i gang med at arbejde med en eller anden robot eller en minikomputer eller et program, så laver jeg det, der hedder sådan en, en live øvelse, hvor jeg sætter op på, på smartboardet, eller printer ud, eller hvordan det nu kan nås. Øh, nogle trin, 12 trin, de skal igennem. Og det er sådan nogle, øh, altså nogle handlinger, de skal igennem. Så øh, rejst op fra din plads, Aden. Mm. Gå op og hent et stykke papir, toren, hent en minikomputer, og så laver jeg en masse fejl i den. Og så siger jeg til dem, at når det er, at de gennem de her trin her, hvis de på et tidspunkt går i stå, i skal forestille jer en computer eller en robot eller noget, ikke? så vil der være nogle ting, der ikke giver mening. Og så skal I stoppe op, og så skal I træde ind i menneskerollen igen og tage en menneskelig beslutning og se, okay, hvad, hvad giver egentlig mening her, og så tilbage igen. Og så finder de ud af, at man kan jo ikke, du kan jo ikke skrive noget, hvis du ikke har hentet den blør endnu. Mm. Og nogle af dem går også så langt ned og siger, hvor mange centimeter skal jeg gå, og hvilken retning skal jeg gå. Og så bliver det interessant, fordi så er vi i gang med at bryde ned og sige, hvad er det egentlig, computeren den har brug for? Og så kan man sige til dem, når er, at de sidder og programmerer senere og laver fejl, siger man, jamen, det er jo nok ikke præcist nok til computeren. Hvis, du nu ikke, hvis den, altså ligesom blyhånden, ikke? Mm. Hvis den nu ikke har fået at vide, den skal inden blyhånd, så viser den bare en fejl, så viser den ikke er, noget. Så er den ligeglad, ikke? Ja, det er en krukket pedantisk skabning sin ja, computer. Ja, <laughs> ja. ja det, er, det, er rigtig, det er rigtig sjovt at tænke på det, der jo, jo, jo mindre skridt man kan bryde sin, sin idé eller sin, sit mål ned i, jo mere præcis kan man vel også øh, så lave sin programmering, ikke? jo. En anden meget, meget vigtig pointe er også, at det skal være noget, eleverne og de voksne. Nu taler jeg begge, og nu taler jeg også ud fra mit eget udgangspunkt. Altså, man skal have noget motivation for at gå i gang med et eller andet projekt. Altså, min interesse den opstod ved, at jeg sad og lavede hjemmeside og lavede noget grafik. Det var ligesom min indgangsvinkel til det. Men der kan være mange forskellige måder, at man kan komme ind i programmering på og kan få lyst til at lære at programmere. Og den tænker jeg, er den faktisk meget vigtigt. At man ved, at det her, det hugger. De her elever, eller de her voksne mennesker. Mm. Det her, det er lige sportordning. Og der kan jeg godt lide at tage udgangspunkt i uh, hverdags elektronik Og sige, hvordan fungerer en vaskemaskine? Uh, kan I skrive koden til den? Mm. Eller en elevator? Hvordan virker den? Der er nogle vissætninger og nogle forskellige ting. Mm. Øh, Brændalarmer bruger jeg altid. Altid. Og så leger vi til, at der er en eller anden visstsætning inde i brændalarmen. Ja. Og der <laughs> er en, en, der står og, og finder ud af, om der er, om der, der er røgudveksling ikke? Så hvordan virker en brændalarme? Jamen det er jo en vis sætning så, ikke? Ja. Yeah. Og, og, og jeg bruger den faktisk... Eleverne, de er på med det samme. Mange af yeah. de voksne, de tænker, oh, okay, er det sådan, det gør? Og jeg forsimler selvfølgelig tingene. Yeah, yeah, yeah. Men, men vi leger til, at en brandalarm, den har en, en vis sætning. Så hvis, øh, hvis der er røg, mm -hmm. så sender den alarm i gang. Yeah. Så er den ligesom koblet op på et højsætteranlæg. Og den er også programmeret til at sende besked til alarmcentralen. Ikke? Mm. Og ellers, så skal den bare stå hele tiden og holde øje med om der kommer røg, er der røg, er der røg, røg er der røg. Er der røg og det er der mange, der synes, okay, den sidder og lytter med hele tiden. <laughs> det er jo spild. Ja, og, og så kan vi snakke om, om, om loops, ikke? at det gør nope. den for evigt. Ja, ja. Og det gør den, når den har sat strøm til, mm. så gør den det her for evigt. Ikke? Hvordan er udfordringerne anderledes eller mindre eller større, når, når det ikke er voksne, vi, vi snakker om, men når det er, når det er børn? Altså, det, en, en ting må være den der angst for at fejle, som er øh, fraværende eller mindre, som vi er, har været inde på, men mm. hvordan kan du ellers mærke forskellen? Altså, jeg kan mærke forskellen. Hvis man for, formår at, at lave en rammesætning omkring den opgave, og det tema, eleverne skal i gang med, altså så vi ikke rammer over niveau eller under niveau. Hmm. Vi rammer dem lige der, hvor de er. Så øh, så er de på på en helt anden måde, og de øh, leger mere. Mm -hmm. Men øh, frustrationerne er jo så øh, tættere på for dem. Fordi at de ligesom... Måske også har nogle strategier, de måske mangler, som man, man får, når man bliver ældre og ja. arbejder med, når man bliver ældre, ikke også? Den her fejlkultur med at sige, jamen, nu gør den det her. Og jeg hører tit elever, der siger, jamen, den er bare dum den her computer. Den gør slet ikke, den er, altså, det er den, der er noget ja. galt med, ikke? Ja. Hvor man lige skal sige, okay, kan du huske det der med blyanten, og der er et eller andet, som den ikke er tilfreds med, som du har skrevet. Mm. Og den, det er, kan man godt arbejde med over flere år, den ja. kultur og mm. den forståelse for eleverne. Men, men de er mere intuitive. De er vant til at arbejde med teknologi, og ser det lidt mere som et spil nogle gange. Er det farligt? Og lege for meget? Det er jo meget det her med, at hvis vi kan lege tingene ind, så er det bare godt. Men, men sådan som sådan jeg har lært det, og som vi også hørte øh, Jacob i programmet tidligere fortælle, så var det sådan, at jeg, jeg blev bare ved. Jeg var bare enorm stædig Og det, det er jo ikke nødvendigvis fedt, <laughs> men når det lykkes, så, så bliver man glad. Ikke? Altså, kan, man, kan man lege for meget, eller hvad tænker du om det? Jamen det kan man jo godt, fordi, specielt med folk, der skal starte med at lære programmering, fordi de ved jo ikke, hvilken retning de nødvendigvis vil i, mm -hmm. fordi de ikke har overblik over det her område. Og der kan man godt lege for meget, at man simpelthen bare bliver ved med at gå i bredden. Altså, man kommer aldrig dybt med noget. Fordi man, man leger, og, og, og ah, så skal, nå, nu skal jeg kunne noget med nogle funktioner, ah, nogle variable. Ej, ah, jeg hopper lige videre. Mm. Så, så øhm, hvis, de, hvis de har et projekt, og de har et eller andet, øh, de gerne vil programmere, de voksne, jamen, så tror jeg mere på det. Altså, så er der ligesom en, en vej frem, og, og så har man den, som, øh, som du nævner her, den tilgang, der hedder, så klør man bare på. Ja, det talte vi faktisk også om med øh, Jacob Packard, at det med, at du har et projekt, så behøver du ikke at skulle lære alt, så behøver du bare at skulle lære det næste trin. Ikke? Altså, ja, præcis. Og projektet kan jo være forskellige nu synes du, det er rigtig sjovt med mikrocomputer og øh, drivhuse, der styrer mm. sig selv og så videre. Men det kunne lige så godt være, at man gerne vil lave sin egen hjemmeside, eller mm. at man øh, havde øh, nogle Excel-ark, man skulle processere på arbejdet, man gerne ville automatisere, så man kunne holde fri klokken mm. øh, 11 hver dag. Mm. Øhm, men, og der, der skal man sådan set bare finde det, der bider mest, altså det, der lyder mest attraktivt. For der er jo ikke noget programmering, der er bedre end noget andet. Altså det er jo bare at finde det, man synes er sjovt, og bruge det til, til det. Mm. Ja, og så udfordringen er jo, når vi arbejder med, med undervisere, er jo, at de jo virkelig har for øje, hvad er det, de skal bruge det her til. Yeah. Så det er jo der, vi har udfordringen. Ikke? Også, der er noget, hvor de tænker, jamen, det kan ikke bruge. Yeah, og så yeah. står man der, ikke? så skal man virkelig ramme noget, de kan bruge. Yeah. Hvor at hvis man ikke har øh, ligesom et mål med, at man skal undervise nogen, som vi også snakker om her, ikke? Også, jamen, så er man lidt mere fri i sin, øh, i sin bevægelighed og, og hvad man vil arbejde med. Det er bare nok at kræve af eleverne de skal lære noget, når man selv har holdningen. Jamen, det kan jeg ikke bruge. Okay, <laughs> så det okay. og nu skal det du så ud og lære Pythagoras til. <laughs> ja. men, det jo, men det er jo, nu er det jo virkelig et område, jeg virkelig brænder for, men det er jo fordi, vi ikke har noget fag i folkeskolen, der arbejder med programmering. Nå, ja. Så er det jo fordi, at, at man som matematiklærer skal finde ud af, hvordan kan jeg bruge programmering? Ja. Mm. Om vi kan arbejde med nogle variabler. Der er også noget med et koordinatsystem, når vi sidder og arbejder med, at man måske kan bruge øh, noget forståelse af pixels og noget. ikke? Ja. Men man skal hele tiden koppe det op, fordi man har... Øh, selvfølgelig et ansvar som lærer i forhold til at, at lære børn det de skal mm. der står i loven ikke? i virkeligheden kunne man bruge programmering i alle fagene jo altså de nuværende ja. fag ja. Ja. Ja. ja det er også målet et eller andet sted ikke? altså der er jo forskellige forskellige dagsordner i gang men, men det nye fag som man arbejder på teknologiforståelse øhm, og det arbejder man med den her faglighed faktisk i mange forskellige uddannelsessystemer lige nu nu skal jeg på handelsskolen, eller arbejde med, med et kursus for nogle handelsskoleelever lige om lidt. Og de, de arbejder med erhvervsinformatik. Mm. Og på gymnasiet hedder det informatik, hvor der også er programmering. Ikke? Og nu arbejder man så på, på faget i folkeskolen, der hedder teknologiforståelse. Og det kan faktisk godt være, at det ender med, at det bliver ud i fagene. At man har en teknologiforståelsesfaglighed i fagene. Mm. Og så vil man nok ikke placere programmering i dansk. Nej, nej, nej. Der vil man arbejde med nogle andre etiske aspekter med, med teknologier. Det vil man placere i naturteknologi eller i matematik typisk, ikke? Mm -hmm. Jo. Man Så... kunne jo altså godt lave en metaformaskine i dansen. Nu har vi hørt, at vi ikke har lavet en metaformaskine tidligere. Der satte to metaforer sammen. <laughs> to halve sætninger til ja. et. Ja. Ja. Ja. Nå. Nå, men, øhm, men... Noget at tænke på, det var, at der jo... Øhm, det er jo, når man sådan læser lidt på Twitter, og, og, og specielt om hvordan folk har lært at programmere, så er det jo slående, hvor mange der har lært det, fordi de skulle lave deres MySpace-profil om, eller deres NeoPets, <laughs> eller hvad de ja. sidder. Altså det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo en sjov branche i den forstand, mm. at det er jo, det er jo en, et fortalt, der faktisk er, er skoledannet. Altså, mm. Der er så mange, der har selv lært det. Mm. Øh, og, og det er typisk sådan, noget folk har prøvet, at jeg, jeg, jeg havde det her spil, hvor man kunne programmere uh, World of Warcraft-interface-plugins. Uh, så så må jeg jo lære det. Og så har man ligesom lært det næste øh, øh, skridt. Det er derefter. jo fascinerende, ikke? Jo, jo, jo helt bestemt ja. Men det er, også, igen, man skal, det er også at slå slås slag for, at man skal bare tage det, som man synes er spændende, mm. og så mm. gå derfra. Der er ikke noget, der er forkert. Der er, det kan også være, at så er det intimiderende, at der er så mange forskellige kodesprog. Så hvad nu, hvis jeg vælger det forkerte? Så har jeg lært det forkerte kodesprog. Men det er da ikke rigtig noget, der hedder, fordi de er alle sammen ud fra de samme principper stort set, og man kan lidt skifte senere, hvis man får brug for det, men der er ikke noget, der er forkert. Det er kun godt, når man lærer noget. Mm. <laughs> men det er også ret interessant, når du sidder, hvor du gør, med dit arbejde, der arbejder ja. med programmering, og jeg, jeg står i en og prøver at undervise folk i at og skal arbejde med, med programmering, og der nævner du de her grundlæggende principper, og det er jo lige præcis dem, som man jo egentlig bør arbejde med til at starte med. Mm. Få en forståelse for det, altså det svarer jo lidt til at lære grammatik. Øhm, det her program, Mark, det handler om, at de, jeg er ind i... En, øh, jeg har haft holdning, alle kan lære at programmere Nu er jeg holdning, ingen kan lære at programmere Fordi jeg har sagt det til en masse, og de har ikke, ikke lært det Så der må være et eller andet, der står i vejen Og som du fortæller om, hvordan øh, voksnes øh, udfordringer er I at lære at programmere, så synes jeg, det klinger lidt øh, rigtigt faktisk at Der er mange voksne, der bliver det, hvad skal man sige, slået af pinden igen Fordi de møder udfordringer, og det er svært Og der er mange ting, man skal lære og sådan noget øh, så, Men hvad synes du? Altså, kan alle lære at programmere, eller øh, har jeg ret i, at ingen kan lære det? Det er, jo, altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi der er mange, man kan jo tage mange synspunkter, men jeg vil vente dig om at sige, jamen, kan alle lære at spille musik? Altså, kan man det? Mm. Kan man uden tone ton i livet lære at spille musik? Øh, og, det, og det er jo også et spørgsmål, jamen, knokler man nok på til, og hvad er at lære at spille musik? Mm. Er det at spille nogle akkorder på et klaver, mm. eller hvad, altså, skal jeg så producere noget? Så alle kan lære at programmere til sådan en basisniveau, ikke? Og, men, men at sidde og arbejde specifikt med... Med, med noget, det, det tror jeg ikke alle kan. Nej, det er for, for det, det har mere... Ja, og, og vi arbejder, vi arbejder i, med, med så mange sprog, og så mange teknologier, der, der, er, der bygger på forskellige sprog. Altså, selvom jeg har arbejdet med det, med det i, i otte år nu, i hvert mm. fald inden for sådan en, en formidlingsdel af programmering, jamen jeg har stadigvæk ikke overblik over alle de mange forskellige sprog, der er, og hvordan de bliver brugt. Det er jo vanvittigt teknisk. Så man er jo nødt til at håbe på, at man får en eller anden basispakke, og så Arber man ud fra det? Mm. Og hvis man kan sige, at man kan lære at programmere til et husbehov. Eller måske kan man lave søvdekode. Altså, kan man programmere, hvis det er, at man kan søvdekode? Så, Så man kan... kan snakke med sin programmeringsansatte? Ja. Yeah. Jamen, kan man sidde som yeah. projektleder og sidde og, og, og køre et stort projekt i hus, uden at kunne sidde og skrive noget? Jeg ved det ikke. Kan man det? Ja. Yeah. <laughs> hvis man er men, god nok til de andre ting. Men vi, vi vil i hvert fald opfordre til, at man beviser, at vi tager fejl. At man at sagtens kan jeg lære det. Meget ja. opfordrer til det. Og nu er det, at vi har anbefalet, at folk de lægger sig i selen. Og når jeg siger folk, så mener alle lytterne <laughs> og, og alle i det hele taget, der for, formår at klikke ind på link. For Mikkel, prøv, prøv lige at fortælle, hvad projektet er i dagens program. Jamen projektet er, øh, øh, hvad skal man sige, to der Jeg har skrevet en... en en artikel om, sådan lærer du ikke at programmere. <laughs> ja. Den kan man gå ind og læse, hvis man har brug for nogle tips til, hvordan man i hvert fald ikke lærer det. Og så, hvad kan man sige, ned i bunden en gang, der vil der være en form for udfordring, som er, at øhm, hvis du ikke kan, eller hvis du kan, eller hvis du kan bare en lille smule, hvis du slet ikke kan endnu bedre, så vil vi gerne opfordre til, at man bare lige laver sin egen personlige hjemmeside. I stilen 90 hjemmesider. Windows 95 har, øh, hvad skal man sige, 25 års jubilæum. Det må meget gerne, det må ekstra gerne ligne noget for Windows 95-æraren. Øh, øh, det vil sige GIF'er, der er noget clipart, Der det kan man selv finde ud af. Der er alt det gode. Øh, laver man sådan en hjemmeside, sender den til os, så laver vi en, øh, en webring. Som man sikkert også kan huske. Som var sådan en lille kasse nede i bunden af sin personlige hjemmeside, som linkede videre til en venner, som jo var folk, man havde mødt på. Easy Q, ja. eller. Så det er Kortsluttets venner, WebRing <laughs> ja. af 90'erne. Ja. Hvis nogen <laughs> gider at være med, så kan man gøre det. Og hvis man ikke har prøvet overhovedet at bruge mere før, så kan man selvfølgelig gøre det. Og som vi har sagt om, der er 100 milliarder steder, hvor man kan lære det. Mm. Jeg skal nok linke til en enkelt, men det betyder ikke, at det er den, man skal bruge. Man kan bruge lige hvad fanden man vil. Der, der er en milliard af dem, og nogen vil sikkert være bedre til nogen, og nogen vil være bedre til andre Så det er helt op til en selv. Og øh, nu skal vi måske også prøve at sige, hvordan definerer vi så, om den enkelte lytter, der har lavet en 90'er hjemmeside, kan programmere? Hvad gør, hvad gør vi? Hvad er vores, øh, hvad er vores succeskriterie? Vi, det er vi overhovedet ikke dommer over. Hvis du vil øh, kopiere det hele og sætte op og ændre en variabel, sådan at du får 1000 point i stedet for 0, så er det at programmere. <laughs> og hvis man øh, bygger det hele fra bunden og har et CMS bagved og hvad man ellers synes, så er det også at programmere. Det er fuldstændig op til dine egne ambitioner. Det er med andre ord nemt at øh, modbevise vores udgangspunkt for programmet, som var, at ingen kan lære at programmere. Ja. Hvad synes du om den her lille dig, Jeg synes, det lyder fantastisk. Mm. Bare for at lige sætte fokus på, hvad, altså, hvad er det, man, man er bange for? Altså, kom i gang. Skal der være noget, øh, sådan ud over, altså vi samler selvfølgelig op, laver den her webring og, og snakker videre om det i programmet, men jeg, jeg tænker lidt, skal der være en, en eller anden form for præmie eller et, et eller andet andet, som vi, kan, som vi ligesom kan, kan uddele? Hvad, hvad Altså, vi du? kan da godt kåre den øh, mest Windows 55-agtige øh, hjemmeside. Og så øh, læg det på nettet. Og øh, hvis du vil have en præmie på, så vil jeg godt stille min øh, PlayStation 2, jeg købt. købt. Det er ja, et program på, på, på højkant. <laughs> det lyder vidunderligt. Er der spil med. Der er Guitar Hero, selvfølgelig, ja. Sådan. Og ja. en guitar også, ikke? Og en guitar også, ja. Så er vi altså lige oppe. Ja, øh, op det kan nok Anten være, at der her. er nogen, der lytter det eller spidsede Kort er så småt, vil at være slut for i dag. Husk, at du altid kan læse shownoter, på kortsluttet.dk. Man kan skrive til os, indsend dit øh, hjemmeside-link på kortsluttet snabla, øhm, Og man kan også skrive til os på Twitter, hvis man bruger hashtagget kortsluttet. Mark Holder tusind tak, fordi du var med i kortsluttet i dag. Inden vi lukker helt ned, så skal jeg sige, vi leder efter lyttere, som har det, jeg kalder en tusindårsfald. Og hvis man er sådan lidt Star Wars-glad, så ved man, at tusindårsfalken er jo den her gamle, øh, det her gamle rumskib, som er monster-sejt. Netop fordi det er gammelt, det har sjæl, det har ja. personlighed, og man kan, man kan ligesom lære at kende det her rumskib, og det er selvfølgelig det, han solo gør ud og ind. Men hvis du har sådan en tusindårsfald, og nu snakker jeg ikke om et rumskib, men en eller anden gadget, og det er den bredeste definition af gadget overhovedet, det her. Mm -hmm. Det må godt være din maskine. det må være et eller andet gammelt fjernsyn, du har, eller dit stereoanlæg eller hvad som helst, hvor du ligesom har det her meget sådan personlige ja. forhold, så vil vi meget, meget gerne høre fra dig. Og det er det samme, der gælder der, kortsluttet, eller på Twitter med hashtag. kortsluttet. Programmet er slut for i dag. Tak fordi I lyttede med alle sammen.